Tungomantiken fjärran efter guld och klostret och morgonen föll. Det tog sig runt i cykeln. Jag dog med i väg mitt västande i rygg, mitt manskap och värd. Jag kände mig trygg, lång väg vi kommit på vatten på land. Den fjärran nu nalkas, jag saknar min ström Genom dalen ut, vi seglar just då. informera lite grann här om saker och ting eh, ni kan skriva till oss på adressen Gjallarornet med GI, box 42 0 126 12 i Stockholm Gjallarornet box 42 021 126 12 i Stockholm tackar vi i Vinderskog från tidningen nationell ni får lova postboxen Ni kan besöka oss på internet också Sådana korta adresser Nalsol.se Med en spegel på Nalsol.tk Gunnar1.tk Och För närvarande Nalsol.se Nalsol.tk Gunnar1.tk Försäljningen har vi också annons det finns ju till exempel böcker kvar där även om en hel del annat är slutsålt så finns det böcker och liknande som är kvar där i försäljningsverksamheten då ja uh, ni kan stödja oss också Ni kan också bli medlemma för ert hundra kronor uh, på 634 252-1 634 252-1. På 634. 252-1. Alltså 634. 252-1. Vi sänder på Stockholms närradio 88 MHz 200 Vatt. Lyssna på internet. norradio.se. Den första juli Så har vi sänt i 25 år på Stockholms närradio. Hip, hip. Framförallt på kvällstid. 0225 60 143 Mobil och sms 0769 37 37 06 E-post Järnordets nabela Sverige. Nånsol.se Nånsol.tk Gunnar 1.tk Försäljning har också Annons 1. .tk, finns ju till exempel böcker kvar där. Även om en hel del annat till slutsått så finns det böcker och liknande som är kvar där. I försäljningsverksamheten då ja. Eh, ni kan stödja oss också. Ni kan också bli medlemmar för 100 kronor. Eh, på 634252-1. Det är alltså 634252-1. Vi sänder på Stockholms närradio 88 MHz 200 Watt. Lyssna på internet. Narradio.1. Ja, det kan rådas framförallt på kvällstid 0225 60 143. Mobil och sms 0769 3737 37 06. E-post. Sverige Nabela Sverige.nu. Ja. Vi hälsar er välkomna här till Stockholms närålder på 88 MHz och vi sänder är den fria och helt oberoende nationaldemokratiska kulturföreningen Järdarhodet. Vårt program heter Järdarhodet, Sverige vakna. Jag som talare heter Gunnar Andersson, eller Kenneth Gunnar Andersson och jag är ansvarig utgivare och inspelningstekniker. Ja, vi hälsar er välkomna här till Stockholms Närradio och det här är Gunnar på 60 minuter. Det första programmet för maj 2013 som kommer sändas den 4 maj 2013, 17-18 på Stockholms Närradio, 8 MHz. Nästa är den 11 maj så kommer Gunnar på 60 minuter det andra programmet för maj 2013. Sen blir det sommarbehåll under juni, juli, augusti och september kommer tillbaka i oktober. Och sen på lördagarna så är det så att jag producerar program 17-18 och Geo Lindberg 18-18.30. Och, och ibland ungefär varannan vecka så blir det så att Geo Lindberg kör 17-18 och så kommer jag in mellan 18-18.30. Filöverföring via FTP. Jag ska inte prata så länge faktiskt för att vi har här nu äntligen fått i ordning det tekniska här med lite omkopplingar och eh, har gjort då en första telefonintervju här med en eh, radiolyssnare och det blev Kent Andersson från Nacka som medverkar här. Det är en timme och 16 minuter så det kommer inte få plats här men vi ska lyssna lite grann. Och vi kan ju höra här hur signalen är här från den här telefonen som är kopplad så att ni kan... ...och Hör hur det låter. År 2013. 16, 16 och 20. Det är nu alltså det här då. 16, 16 och 30. Jag har gjort inte någon omkoppling här. Eh, samma signal från högtalartelefonen går in på samma signal som input från mitt headset, mikrofonen. Och Det har varit lite felinställt helt enkelt här. Det har varit för svaga signaler och mikrofonerna har inte låtit starka här. Det har varit svaga signaler. Men jag har varit inne här och tittat på inspelningsprogrammet här och här kan man ställa in och få här blir jag ju svagare och här, här förstärker man ju upp kraftigt här mikrofonen här så att tyvärr så har det varit lite svagt förut här på när jag har talat här men det kommer bli starkare här faktiskt och jag ska göra en ny, en ny sån här introduktionsgingel också här med starkare mikrofon 18-20 på kvällstid så kan man ringa på 0225 60 143 Lennart till exempel är välkommen att ringa in Och då får, kan vi spela in telefonsamtalet och sända ut senare Jag har ingen möjlighet Att sitta i studion längre Vi kommer nu Att lyssna på en Del av En telefonintervju som jag har gjort Med Kent Andersson från Nacka Han är ju välkänd Inringare till Jo Lindbergs telefonprogram men där får man absolut inte prata om politik. Eh, och sen har vi också till exempel Radio 1 i Stockholm. Som är Sveriges nya pratkanal. Även Lennart brukar ju ringa in mycket till Radio 1. Så Lennart och även andra som lyssnar kan ringa till till mig på kvällstid mellan 18-20 på 0225 60 143. Så kommer en signal från telefonen här. Och det finns en inbyggd mikrofon. Tyvärr så var det lite svag musik i bakgrunden här. Och dansbandsmusik som hörs lite grann. Men diskanten läcker så att säga. Men det, det är svagt. Man hör lite grann till någon musik där. Så att eh, jag kommer trycka paus här. Och göra en omkoppling. Och så ska vi få lyssna på en del av en telefonintervju. Kent Andersson från Nacka medverkar det här via eh, telefonsamtal. Via högtalartelefon Så kan jag få lyssna lite grann på Hur det kan låta när man spelar in Via en högtalartelefon Och nu har jag då Gjort lite förbättringar här På inspelningen här Med olika ljudeffekter och sånt Så att man kan få starkare mikrofoner Och starkare signaler här Jag hör mig själv som ett eko här faktiskt, Delvis här Men det blir tydligen inte på själva inspelningen Så att det har varit alldeles för svaga signaler Från mikrofonen här så nu kommer en del av den telefonintervjuen jag gjorde med Kent Andersson från Nacka via en högtalartelefon. Det är inte hela telefonsamtalet men det kommer bli fler telefonsamtal och inspelningar med Kent Andersson och även andra radiolyssnare. Ni kan besöka netradion.tk och ni kan besöka, besöka gunnar1.tk. Klockan har redan gått 11 minuter här. Vi ja, har 60 minuter till godo här Så att uh, vi kör igång redan nu uh, Du mig bra då? Ja uh, Jag vet inte på den här Nej nej nej här nu uh, prata, prata, prata, prata, prata, prata på litegrann lite ja, är... ja. ja, är... med Andersson Jag har en, jag har en uh, Nu ska vi se här Du hör mig bra då ja. till våra telefonprogram. Jag, jag, har ju, jag har ju en sändning nu på lördag klockan 17 till ja. Och sen är det också nästa lördag det här Gunnar på 60 minuter då. Ja. Och sen blir det sommaruppehållet vet du. Det är ganska dåligt väder här uppe måste jag säga. Det är, det är, här uppe är det 8 grader och det blåser och regnar. Det här är det kanske 10 grader men det blåser men det regnar inte. Ja, det är bra att du hör mig faktiskt, för att det måste sitta med en mikrofon här, så man, man ser inte mikrofonerna. Alltså. Allt är så smått, elektronik är ju så, så liten nu för tiden, allt är ju så smått va? Ja. Mobiltelefoner och sånt. Jajamän. Hade du, hade, du, hade du varit på Långholm och sett Åkesson där? Ja. Kan du berätta för lyssnarna lite grann vad, vad du fick uppleva där, hur, hur länge höll de på? Ja, det pratade ju ganska exakt till 55 minuter. Ja. Och, Ja, när vi kom äh, dit då över äh, det var inte några, några särskilda markörer, men det var... Det trevliga killar där i vita vuxen med den nya logan, så det var vita jackor hade de med sin där blåsippan på. Och de var väldigt, ja, liksom hjälpsamma och väldigt trevliga uh, unga män och det var inga motemonstrationer eller någonting. Och uh, när vi kom upp då så... Jag kan ju svårt säga, men det är det, alltså det är en sorts... Uh, en park, ungefär som en teater, närmare en romersk teater som man tittar på, och det var nästan fullt, i alla fall, så det var kanske bort en tusen personer som var där, och då spelade bara svensk musik då innan, men det var inte direkt de för och så stod de lite varmkorv och sådana saker, men det fanns inga motdemonstranter överhuvudtaget, så det var ju lugnt att städa, befolkningen var väl... Ja, åtminstone till 95% etnisk svensk. Visst fanns det lite invandrare och så, men... Det var lugnt och stilla, och som kom då och höll sitt tal. Men jag blev ganska besviken på talet, för han började först då att prata och rallera lite grann med jag Gripen som då landade. Men kraschlande ju då på, på just på Långholmen, ja. och talade om att nu att ryssarna kunde, kunde gå upp och köra fram med sina slitskyddplan och Sverige utan att någon reagerade men han nämnde ingenting om att det hela NATO här som är övar inom svensk område tillsammans med den svenska militären så det, det vet tyder inte Sverigedemokraterna att vi har en främmande militärmakt som får härja fritt i Sverige ja. och sedan nämnde han ingenting om den nya svenska arbetsmarknadspolitiken vi har att det kommer hit massor av människor som får jobba här under slavliknande förhållanden. Det nämnde han ingenting om. Han använde sig av den nya, den nya kan man säga, loggan som måste ska ha och, och strida. Den heter Vi är hela Sveriges parti. Ja. Och talade då om att man ska också inkludera landsbygden, vilket var positivt. Ja. Men han använde det nya uttrycket enligt Sverigedemokrater med det, det gamla. Kommunalarbetsförbundet Vi tar fighten mot rockligheten Vi tar fighten Svar hela tiden Och det använder ju just Kommunalarbetsförbundet ja. Samtidigt som han överhuvudtaget Han kan man säga var ekumenisk Därför att han sa Vi svenskar Och då menar jag även invandrade svenskar Så att han Han tar inte avstånd Kan man säga från Från liksom invandring och så, Men däremot är han till multikultur. Han angrepp muslim-islam väldigt starkt. Det gjorde han. Ja. Men han talade ingenting om det som jag, för min personliga del, tycker är det viktigaste. Till exempel programmet Kalibers Icke söndags, när vi har massor av människor idag som arbetar under slavliknande förhållanden och som pressar ner lönerna för folk som tillhör arbetarklassen med tanke på att det är första maj nu i dagarna. Och, ja, så han, han var väldigt vag, han sa inga klara saker och hade, talade ingenting om sin vårbudget, att man skulle skapa 25 000 jobb, det nämnde han inte heller någonting. Det var väl en kort sammanfattning och sen när han gick därifrån så fanns det bara, det var några unga flickor kanske i kanske 20-årsåldern från ung vän som vi gick och delade ut lite flyglad om att vi ska öppna gränser. Det var den enda motdemonstrationen som fanns då. ja då. Man gick allting väldigt lugnt och stilla och städat till. Ja. Och det var en blandad del av befolkningen det var både ja, ungdomar då, men jag tror nog att huvuddelen av dem som var där var i, jag skulle tro, någonstans 30-40 års åldern. Ja. Det fanns en hel del pensionärer. Ja. Men inte så mycket till tonåringar, det var det, det såg jag inte till så mycket ja. Jag har ju kontakt med Marie Edenhager. Hon har ju haft väldigt massa poster men blivit av med en del poster då. Uppe i länge här. Hon har ju varit, hon har varit eh, ordförande för SD Dalarna Västmanland, men det har blivit avsatt, va? Hon sitter i massa nämnder och sånt och hon har fått mycket kritik och sånt. De har ju, det här med uteslutningar och sånt, vad tycker du om det? Att man utesluter folk hela tiden här nu? Ja, Jag tycker att eh, Sverigedemokraterna håller just på att eh, lite nästan utlåna sig i livsmål för att eh, man, man har tagit helt avstånd från, den, från etnicitet, så att säga. En, en, eh, en, en svensk kammandrot ser ut hur som helst, det spelar ingen roll och det kvittar i stort sett om, om man byter ut den svenska befolkningen rent, rent etniskt eller om man uttrycker sig på ett annat sätt rasmässigt. Det, har de inga åsikter överhuvudtaget om, vilket jag tycker är märkligt. Uh -huh. Och uh, man godtar tidigen alla andra religioner, den enda religion man är kritisk mot är islam. Ja. Uh -huh. Man säger ingenting om Israel va? Nej, och man, har, har, man är ju Sveriges mest israelvänliga parti, ja, man står till och med till höger om uh, om Kristdemokraterna verkade det som, och det kan ju bero på att Kent Ekeroth, som är en ledande profil i Sverigedemokraterna, är ju föräldern ljudvis. Det är ju hans mor och hans mormor. De kom ju till Sverige under... när det var nattens vitisk när härjade i Polen, för de kommer från Polen. Även Björn Söder, som är högt upp, så att det är mycket pro-zionistisk då. Ja. Men det, det gäller ju inte vanliga medlemmar. De, de har kanske inga åsikter. Och, de tycker inte samma sak som, som ledningen gör. Nej, nej, de har en väldigt eh, pro-israelisk eller pro-gymnistisk... Eh, de har ju aldrig haft en Sverigedemokrater i ledande ställning kritiserar bortsett av politik eller någonting, vilket jag också tycker är, är lite märkligt med tanke ja. på att få eh, sitt förslutna. Vad, vad jag har läst då, så är det så här att en israelisk medborgare eller en jude då Får inte ingå i äktenskapen med en Arab? Får inte göra det? Ja, det, det kan jag faktiskt inte svara på, men det, det tror jag faktiskt att man, man får... Nej. Man får, men, det, men jag vet det, så jag, det ska jag inte de blir, om de, om, de, om de ingår i ett äktenskap mellan en jud och en Arab, då blir de utvisade till, till, till, till, till Palestinas land där alltså. De får ja. inte bo kvar, de, blir, de får inte bo kvar i Israel då. Nej. Kan jag säga. Men vi, vi, vi, vi håller oss till, till svensk politik då Ja det tycker jag Ja så att tusen eh, människor ungefär var det där Ja någonting är, någonstans mellan 500 och, och där i Ja Det är lite svårt att avgöra så. det här Men blev... var det här var Det var lugnt att städa Det var in, inga sådana där några, Inga att det var några sådana här åhöriga, att applåder så liksom, Att man stod och stampade fram någonting Det, det var det inte men talet var, jag pratade med en man nu som är organiserad i affeter, som är i Kungspaska, som ibland brukar vara med i Rinkeesa. Han hade hört talet och han tyckte inte heller att det var mycket för. Det. det var svagt. Ja, det var svagt. Det var innehållslöst. Det var inte någonting som skulle uppmana till någon offensamt förvilja. att nu ska vi göra förändringar här i landet. Här. Men en satsning på landsbygden på, året 275 miljoner tror jag? Man, man pratar om 25 000 jobb ska man skapa, mm. men detta ska ju betalas då med att man vill lägga på en skatt. Just idag så är den här skatten som utländska företaget har 0,001 promille. Alltså det är ingenting. De betalade förra året ett par hundratusen, 300 000 kronor i skatt i staten. För, för Malmö, man tar upp i backen, det är att alltså, det skaffar i fulltryckspizzar. Men nu höja den skatten till 5 procent i alla fall. Ja. Och det skulle, det var ju nu där gårdgården, 13 miljarder pratade man om. Ja. Och det skulle skapa 25 000 jobb, och det är ju någonting som är positivt. Vi har om ja, vi kan... pratar ju naturligtvis om brottsligheten, att man vill skärpa eh, straffen för, och så ta bort den här rabatten man har för ungdomsbrotten och liknande. Det, var ju en, det är ju en viktig sak. Ja. Jag det är det. Och det går ju hem. Och sen eh, talar man ju också om det här med familjepolitiken. Att eh, han var ju även, det går igår på agenda, Jimmy Åker sa. Och ja. jag måste säga att jag tycker att Sverigedemokraterna, de ska då tala om sambeskattning de ska återgå till det system som vi hade för typ 30-40 år sedan och att kvinnan inte längre ska få bestämma sin egen kropp det tycker jag är, jag tror inte att det är någon jag tror inte att det är någon vinnare på ett politiskt sätt Vi hade 80 stycken avhoppade SDR förut och det är väl säkert över 100 nu Hedemora kommun så är bara tomma Stolar och det är så alltså to tomma stolar, de finns som politiska vildar. Ja, det är väl inte så bra. Och sen får man inte, om man, om man är ute på som, om man till exempel om man är Sverigedemokrater och har en blogg då, då får man absolut inte länka till vissa sidor som inte ledningen tycker om. För då, kan, då får, man en, får man via e-post veta att man är utesluten i partiet. Man har, inga, man har ingen chans att för, förklara sig på något vis då. Nej. Man får inte Nej, länka och sådär va? Och sedan i Södertälje så har de väldigt mycket invandrare nu som har kommit med i partiet. Nej, de här Irakerna som gick med förut, det här, de, de, har, de har hoppat av igen. De var de missnöjda med, de, de, de känner sig utmobbade på något konstigt vis. Jaha. Ja, jag har läst om det så. Då. Jag läser mycket på internet så att jag, det, det här jag har jag läst. Jag tror att en, kanske en var kvar av de där. Men, ja. ja, men, ja. Ja, jag tror inte för att jag ringde in till Fs rikstalskansfly. Ja. Och då svarade att den Iranier med stark brytning eh, ja. på eh, Sverigedemokraterna riksadskansfly och det verkar ju liksom lite, det verkar lite tokigt helt enkelt att ett ja. nationellt parti har invandrat sitt i så sig. position. Så han att det var iranier? Ja, jag frågar om det. Jag hörde att du talade en stark frysning. Om man frågar om vilket land du kommer, från. Ja. Iran att det var Jaha, jaha. Men kanske behöver folk som hjälper till i kansliet och så, förstår du? Ja, så är det säkert. Men om man inte kan hitta en några svenska överhuvudtaget är ganska beklämmande. Så han talade, talade dåligt svenska också? Ja, han talade med stark Ja, det låter ju inte bra. Nej, jag man Ja. men Jag tycker att Sverigedemokraterna har lite grann krävat ut ifrån målet att börja mera, ja, bli mer och mer ett borgerligt parti tycker jag, får jag inte alltid ha. Ja. Alltså klassisk, traditionell, kan man säga, femt, kristdemokratisk politik. Ja, när det gäller Åkesson till exempel, han har tydligen dubbla löner då från riksdagen. Så ligger vi på, vad kan det vara, då har de en riksdagslön, eller det, det, fem... det är ju över 5000 tror jag det var någonting. Oj då. Och, och, och sen, sen så ska han ju, så får han ju runt till till från partiet. Va? Ja, jag tycker att det här med, han, han kan ju nöja sig med en lön tycker jag. Va? Ja, det, det det verkar lite, nu, jag kan förstå att det är en pressad situation han har, va? för han är ju liksom hotad från alla håll. Va? Det, så det är ju en pressad situation, det, det har jag på en förståelse för. Ja. Ja. Äste, du tycker att Estep blir urvattnat va? Så, så att, ja det tycker jag, jag tycker att det blir ja. Men jag måste ju säga att om det något positivt så tycker jag att Svendström som är den nya ekonomiska talesmannen. Ja. han verkar, verkar seriösa. Det är en ja. kille som jag har sympati för. Ni är inte mycket att lyssna på på lördagarna tycker jag. Det är bara en halvtimme och sen är det långa repriser. Och sen på sommaren är det sex veckor med samma program va? Ja, och sedan så är det ju människor bara talar om vad de har för hoppen i för de talar ingen politik. Ja, det, det, det är just det här vanliga, att de ligger på det så många procent nu. Ja, vi Långt har vi lite grann att säga, men det finns en positiv sak i alla fall. Jag har ju klagat ganska mycket på att de inte har spelat svensk politik och uppmärksamma svensk kultur, men vi har ju faktiskt, nu spelar vi i stort sett bara svensk politik nu mer, och vi har ju en svensk kultur. Ja. Och jag, vi vill bara säga det också att Staffan Arnberg kommer ihåg honom. Ja. Han var ju med på Ring P1 här för förra veckan. Ja. Och fick lägga ut texten om att det finns ju någonting som heter 1998, 16, där man har tagit beslut om att det finns, ingen, det finns inga svenskar. Nej, jästa. Och Staffan Arnberg tycker jag var en sorglig skepnad. Men nu läser han riktigt duktig faktiskt. Att det ska ni ha... Då får jag be om ursäkt för att det sa en riktigt bra. Är han avhoppad då? Det är han delt faktiskt att man har, av. Man har gått ut han i alla av. Han sänder ju inte på Radio F längre. Nej. Och det var väl ändå där som hette David Bergqvist. Han har tydligen sänt ut någon här demonstration från 90-talet. Där man hade en sån här med... Anders Larsström sände han Ja, de hade någon talkörer som inte var passande, liksom det här med... de sa lite, något lite extremt där. Ja, alltså han åkte ju ut. Han där i Nacka också tror jag. Ja, han fick lämna partiet då. Ja, men, för det var ju inte så bra att göra det. Nej. Sen har det ju de här tidningarna, vad heter de, Nationell Idag, som jag tycker de blir stämre och flämre. aha Och sen finns det de här fria tidigen, jag vill papperstidningen heter Nya Tider som Vabra. Eh, Vabra tidigare var redaktör för Nationella Lag den här projekt, ja. jag, jag fick den här Nya tiden Nya Tider fick jag av eh, Vabra men ja det är, mycket, det, är det är mycket liten text va? ja har du, kan du läsa den texten? Ja, jag, är saker, men jag tycker ja. jag, jag tycker jag tycker i alla fall att den där Vandrasok var bättre som redaktör än vad ja. som är på Nationella idag det tycker jag att det har blivit mera, ja det är ungefär som vilken tid som helst som inte tar upp nationella saker. Det är sällan några avslöjanden. Ja. Vi har ju bara två stycken, vi har tre program på Sveriges Radio, vi har ju Kaliber som var ett utmärkt program. Och så har vi ju den här medierna alltså, som går på lördag klockan llockan elva och ja. det är Ja och alla fakta då på TV4. Men det är väl i stort sett de enda program som som gör någonting, som uppmärksammar fel och brister och saker i samhället. Jag både i som var striptis. Det var TV4 som var striptis programmet va? Mm, nej, det, det var inte då... nästan det, ja, ja. Men det var ju han med Årback De stod och filmade med en kamera utanför min dörr men då fick de mig flygbladet genom min, genom min brevlåda för jag ville inte bli filmad i TV nämligen. <laughs> ja. Men det var ett flygblad som, som hette Lilla Sandsjöbadsavtalet, va? Ja. På 90-talet. Ja, det är, det är jag inte. Nej. Men jag har ju radiosändningar här som är från början av 1980-talet. De är alltså 33 år gamla radioprogram här från 88 MHz. Så. Ja. Det är ganska unikt, va? Jo, det är dräkert. Ja. Men idag så kan man ju lägga ut allting på nätet, allting är tillgängligt om man finns och har en, en iPhone eller något sånt där Har du hört någonting på netradion.tk som man kan lyssna på? Ja, jag, jag, jag, jag, jag, jag ska lyssna på den här, vad heter den som du har känt här nu och den här Radio, Radio Lensman Ja Men vad är det för en gök då? Ja, han heter det vet jag inte, utan han kallas för Radio Lensman bara Ja och det här Radio Holger har de lagt ner i Danmark nu Så det kommer alltså inga nya program från Danmark Nej men jag, det, jag tror inte att det var något succé För jag hade väldigt svårt att förstå vad han sa Jag fick ett brev faktiskt från postboxen Det var avställt från ja. Tjockhunt <skratt> Och det var en 20-sedel med Men den lyssnaren tyckte inte om Varken Radio Framåt eller Radio Länsman Men däremot så tyckte den här lyssnaren om Radio Holger Ja det var ju Han skiljde sig nog Han var väldigt enkelt exemplar Nej men den här så Radio framåt, det är med den här, han som hade tillgänglighet för tidigare Ja, Jonas De Geer. Jonas De Geer, ja Men jag måste säga att han skrev bättre än han pratar Ja det är, det är lite väl pratigt Jag tycker när man gör ett sådant här program så ska det vara lite mer stringent Som man ska vara påläst Nu när jag gör den här inskrivningen har inte jag Utan du pratar det mer direkt i luften Jag har inte gjort någon Nej så därför får ju folk om den här inställningen. Du, jag har ju på förberett direkt. Jag menar, man, allt det behöver inte vara politik. Man kan ju prata om allmänna saker också. Det finns annat att prata med politik också va? Och jag blev ganska trött på, en, på ett visst ämne som jag tog upp mycket när och du, och du kanske vet vilket ämne jag menar. Jag tog upp väldigt mycket av ett visst ämne som du tog upp tidigare här. Mm. Ja, precis. Det var det jag tungt väldigt mycket i den här under många år, så det blir liksom lite tjatigt, va? Att ta upp samma... Nej, ja, men jag tycker att när man ska ta upp då ska man hela tiden komma med nya saker, va? Det är ja. det som är viktigt att man måste hela tiden ha ny information. Det är det man längtar efter, att få, och lite bakomliggande, men faktiskt då ska man också vara journalistiskt kunnig för att kunna reda på saker och ting som inte är vanlig vardagsmat, va? Men det kan ju vara intressant att prata om i alla fall, men... Så här nu, Radio Länsman och Radio Framåt, ja. det blir ungefär som att det blir bara prat. Ja. Man har inga bestämda åsikter, man har inte tagit reda på det, man måste ha lite mer struktur. Så ska vi göra någon mer av den här inspelningen, då ska man i sådana fall hellre göra ett kortare inlägg och göra en så att man kan studera upp och veta verkligen att alltså det här ska jag Nu har jag lagt min åsikt om Jimmy Åkesson om det här talet. Och de ja. fortsätter Sverigedemokraterna på den här vägen och sådana här tal. Det är inga publikmagneter Nej, vad tog man upp med det här? Han tog upp på landsbygden, vad, satsningar på landsbygden. Ja det var så, så att det var lite allmänt gnäll då på de olika eh, de olika besvika företrädare i Sverige och att eh, socialdemokraterna då har tagit till obande och stampa av de här sakerna och skrattar och hånar lite igenom dem. Men... Jaha men de hade ju inte direkt några begrepp, för jag var med i Ringped idag om du hörde det. Nej, var du med där? Ja, ja berätta då jag fick inte prata så mycket, men jag fick peppa Skågelberg ställde frågan kan man förena islam med, med politik, eller alltså, man... med ett politiskt system? Och då sa jag det att ja. islam förbjuder ränta, Det ingår i religionens dödsbefälare. Ja, och det. eftersom vi leder i en marknadsekonomi så kan man inte ...har islam i en marknadsekonomi i. Finns... Aha, nej. För att alldeles inom mig så är det en kvinna då som hade fått för att islam är en som fantastisk religion och att, att den är större bra på alla pekader. Det finns. Eftersom ja. Man, man kan inte ha en, en, en, en politik med ett banksystem där man inte kan få ränta. Och vi alla de invandrare idag som är finns de går Många av dem går inte till banker, som de är förbjudna till unionen. Så de måste låna av släkt och vänner och, och av olika närmast granschsyndikater. så får man en informell sektor i landet. Ja, just nu det. Nån är du på för i året, jag vet Hört mig? Ja, du får prata närmare ljud. Hör du med nu då? Ja, nu är det dags. Att... Ja. Nej, men alltså, eh, så att islam, det, det ger alltså en struktur. Man får en informell ekonomisk sektor- där pengar vandrar utan att man kan ha någon kontroll på det. Och det är ju förkastligt. Men nu fick de äta fläskkött här, för det var nämligen med en kött som visade sig innehålla fläskkött i alla fall. Ja, men då. Ja, att man inte. Det är att jag bor ju till Ja. Och här är det ju eländigt när man ser på det här, för det kan ta mer halv kött än det är vanligt. Mat, och här i Sverige ska, ska djuren vara bedövade då, så att säga. Ja. Och det är, jag tycker, men det är märkliga är att alla pratar illa om halal men och korsorslagsen på bra. Det är lite lika omfattande va? Jo, det är alltså kors... Man får ju tänka på det att korsorslagsen och halalslakten det är alltså i, i princip samma sak. Man ska låta blodet rinna ur det. Ja, det var ju de här sakerna: man ska skära halsen av dem och liknande. Men inget, jag har aldrig hört eh, Sverige-demokraten kritisera korset svart. Ja, just det, för det är ju det är Israel. Då. Ja, det är till och med den judiska religionen. Och Israel och Zionismen, det får man inte kritisera alls. Nej, det alltid. Ja. Ingenting som de gör är okej. Nej, det är konstigt. Och eh, ja. om vi tar till på just skillnaden är att islam förbjuder ränta. Men eh, i den judiska religionen så är eh, ränta påbjudet. Du måste ta ränta. Jag tvärtom ja, där, det tvärtom alltså. Ja, det kan vi ju. Det finns däremot det är att en jude ska inte ta ränta av en annan jude, men av eh, gojin, alltså inte judar Där är det extra viktigt att ta ränta. Sen finns det halvjudar också. Jag hade en flickvän en gång som visade sig att hennes, hennes pappa han var jude då. Ja. men om man ska riktig juden så kan ju modern vara judinna ja men det där är, jag var nämligen på Helsinggatan 4, där ligger judiska museet, ja. som en utställning som heter, jag var där i i torsdags, okay. som heter uh, Juden Jesus och det var ju en uh, ja det en beklämmande tillställning, det var så alltså en för det står så här på en av dem, förklaringen till judehatet, och då står det den grunneståttalaren Pontus Pilatus var den som eh, då blev avrättad och tortera Jesus. Och sen var det ingen mer än det. Men det är, inte, det är inte där som är för då skulle det att det har varit ett etat mot romarna som har varit Jesus. Men det står i skriften så här att Pontus Pilatus ställer frågan Jag finner denna man oskyldig, vad ska jag göra med honom? Och judarna svarade, kortsäst honom, men då drar ni ju blodskuld över det. Ja, må det sker judarna. Därför har judarna varit hatade i 2000 år. Men det upplyser ju judiska museet om. Nej. Mm. Nej, för det var ju. Men det kan vara intressant om då för den som inte av religion. Och. Och Men judarna, de. Det var ju förbjudet för många andra att med penning, växling och utlåning, och därför sa ju judarna judarna var tillåtna att göra det därför har ju många judar blivit extremt rika och insiktigt rika men det beror ju på europeerna själva som har förbjudit handel med pengar på medeltiden och liknande aha, aha. för det är ju vår egen konstruktion för det är inte så att judarna själva har blivit bankirer och, och pantlånare utan det är därför att det var de enda som fick syska med sån på medeltiden du, du ringer också till Radio 1 va? Och ja. även Lennart som vi känner till från den Längen var en dag. Jaha. Jampi, ja. Ja. Jag har faktiskt en inspelning här. Hörde du, hörde du mitt program på lördagen klockan 17? Då hörde man ju Lennart där. En inspelning med ja, Roffe ja. Petersson och Bosse Nilsson ja, ja. Och jag vet inte om det var från 80-talet eller från början av 90-talet kanske. Men det var rätt intressant där. Ja, det var från 90. Jag skulle tro att det var väl. I... Den var nog på 90-talet. Den lät ju ja, liksom äldre men den var inte det där hur gammalt. Inte den var på 80-talet. Roger Pettersson han flyttade ju sedan eh, redan på 80-talet ner till Öland och blev fårfarmare där. Jaha. Han, han, han skickade kassettband upp till en studio i, i Stockholm alltså. Han var inte i Stockholm så att säga. Han var där nere. Jaha. Ja, han bo, bo, har bott på Öland sedan 80-talet. Men han lever än då? Ja, jag tror han närmade sig 80 år snart. Så Jaha. Ja, så gammal är Roffe snart. Jo, ja, där fick ju, ju att eh, verkligen prata historia och liknande. Ja. ja men jag frågade ju Lennart just om hur han ansåg om det med ljuden och bilden och alla de här sakerna. Men det vill han inte prata om. Då gjorde han som de flesta svenska. Då smetade ner det och gömde sig. Ja, har du kontakt med det annat ibland? Nej, det är... Det fyra gäng kan man säga, de här, de här gu gubbarna Björn Söder och Från Skåne där Ja, Skåne och Blekinge Ja, de tog det då Ja, han där Linus Bylund var ju där och inledde Den här Från Långholmen Ja Det han som har gjort den här sorgliga låten Blåklick, Blå, Blåsippans väg En hemsk jag tror att de från början skulle de väl ha den här Edvard Persson låten jag låter dem bara gå på, det ordnar sig nog ändå med Edvard Persson ja. men Aron Boste sa att det det var ingen av de ungdomarna som hade hört, hört talas om Edvard Persson så det blev ingenting ja ja ja, Långholmen var det ja och äh, den nya symbolen var hela Sveriges Parti va? just det med, med... hela Sveriges Parti och så uttrycket digital fighten Ja, som kommunal hade förut Ja, det är så nu var det Sverigedemokraterna Vi tar fighten, och då tänker jag så här Det är ett svensk parti, de, de tar inte tåget att vi kampen så då blir det väl mindkamp Och vi tar striden ja, Utan vi tar fighten Det tycker jag ett, kunde de inte ta till Vi tar striden för Vittar fighten Det är ett gammalt uttjat Begrepp Ja, våld i Det är så här att man reser nästan varje vecka här om någon människa som inte får vara kvar i partiet då. Och sen är det mycket tomma stolar i kommunerna. Ja. Mycket tomma stolar. Och det är alltså, de sitter kvar som politiska vildar. Jo, nej, det där är Jag undrar hur det kommer att sluta med det där om man hela tiden bara har alla människor som har en... som har en egen åsikt om någonting. Utan det blir ju då oerhört. Ja, det blir, lite, det blir lite Nordkorea över hela. De säger, så här, de säger så här från ledningen att de, de, de, om, man ska, om man ska kritisera partiledningen så ska man inte göra det i media. Det ska man sköta internt, att säga. Inte gå ut i, i, på, på internet och, och, och klaga på partiledaren till exempel. Utan det ska man göra internt inom partiet. Det, det, så ska det skötas anser de. Ja, ja det kan vi ju för sig förstå. För Men jag tyckte att alla fall, då hade ju en ung kille, litet Gustav Kast Ja. Det tycker jag tycka verkar vara en vaken man. Ja. Men han var ju tydligen också fallet i onåd. Ja. För de gjorde av med, med killar som verkligen är dubbla krafter. Och det jag läste här att de hade tydligen fått in var det två miljoner i privata gåvor, partiet. Men det talar de inte om vilka det, det ger pengar. Nej. Men alla andra partier ska ju nu vara offentlig med sådana saker. De menar på att folk inte vill skylta med sitt namn. Men jag är ju för offentlighet. Jag tycker att man ska vara offentlig. Jag, är... jag ja. tycker nu att Sverigdemokraterna i alla fall funnits så pass länge. Och är ett deras riksparti? Så nog borde man någon emot och kunna stå för om man vill ge pengar till Sverigedemokraterna Det tycker jag. Ja. Ja, det är person. Man har mycket tomma stolar ute i kommunerna och en del sitter kvar som politiska vildar, som det heter då. Fra, fram till nästa val. Och sen, sen åker de ut då, de här vildarna, så att säga. Politiska vildarna kan ju bara sitta kvar mandatperioden. Hur, hur är det med den här alldeles egentligen? Sitter han kvar Nej, men han ska tydligen ta hand om ett medieföretag som ska sköta en helt ny tidning Och sen sköta det här på internet och sånt Som så ska, ska starta en egen tv kanal så att säga, fast på internet då Så att han är i viktiga posten i alla fall Jaha En ny tidning Men Kent Ekeroth, han får titta kvar om tydligen och inte... Och det tycker jag är ganska märkligt för att det var ju i alla fall han som var pappa till att den här filmen kom ut och alla sådana saker, så det är ju Ja, och sen frågar man sig, många människor frågar sig på debattforum och sånt som Flashback där, att hur kunde filmen hamna hos Expressen? Ja, det det, det tycker jag också. Jag det att en partiledare, han måste ju ha sett den här filmen från början så han måste ha till det här, Att inte han då stoppar allting, det visar på jag Har de gjort så här för att de vill bli av med den där antips och liknande? Ja, Hur kunde Expressen få tag på den här eh, filmen från mobilkameran? Det kan man inte förstå riktigt va? Nej, och det är aldrig någon som har ställt riktigt den frågan heller. Inte till Åkesson heller. Inte av journalister utan de var det. Men mycket märkligt för det del så var det rätt intressant att jag skulle gått på den här eh, Långholmen nu tillsammans med en journalist. Men journalisten, hon har ju jobbat som journalist i 30 år. Men hon skulle all, absolut inte kunna tänka sig att vara i närheten av Sverigedemokrater för att det hon, hennes liksom hela känsla, det skulle uppröra så mycket. Så man kan inte vara i närheten av en, en Sverigdemokrat för att tänka att ja, hon var verkligen ett perfekt exempel för den franska journalistkåren ja men Det är helt fantastiskt Hon har ju jobbat som många i 30 år Men hon kan inte tänka sig att vara i närheten av någon som har en annan åsikt än hon själv Jag har en kamrat då från, från 70-talet som är redaktör på Rapporten Så det är ganska fantastiskt då. Janne Lindström, han är redaktör för Rapporten han, Jag har kamrat med honom på 70-talet Sen har jag en släkting som heter Idji Marchiel det är alltså min avlidna mormors dotters dotter och hennes man kommer från Brasilien då och hon, hon, är alltså, hon, jobbar, på Sverige. hon jobbar på ett produktionsbolag som producerar radioprogram på uppdrag av Sveriges Radio så hon har ett eget rum alltså hon har ju varit med hon startade upp en kanal som heter Radio, Radio Total Normal heter den kanalen man har fått det stora radiopriset alltså jag igen ja, flera gånger. Och hon hade eget rum på Sveriges radio. Men alltså, Sveriges radio har externa medarbetare som jobbar på produktionsbolag som det heter. Alltså, de köper externa tjänster som det heter. Va? Mm. En, en konstig sak man ska berätta för dig. Det är det här, den här musik som spelas på Sveriges radio. Eh, på Lokalradion och på Sveriges Radio, och den, den väljs ut av en musikproducent som kanske sitter i Stockholm, så att om man lyssnar på på t.ex. på Radio Uppland så sitter man inte i Uppsala och väljer ut musiken, utan det gör man kanske i Radiohuset i Stockholm. Det är mycket kritik mot SD, men det är klart att det är bra att man har kommit in i riksdagen, det måste man ju verkligen säga i alla fall. Jo, det kan det vara, men man frågar sig vad är det egentligen? Vad är det de vill? Vad är det arbetar de med? Det nu finns det inte något större intresse som folk heller. Och det hörs ju också vad de för till, in till hela uh, Nu har det ju med att bara vara bra, som sagt, om sjukdomar och gamla radiologiska. Ja, det är, det är Ja, visst är det det. Det var, ju, det var ju så när jag bodde i Stockholm att jag besökte ju studion en gång per år för att samla in alla de här så kallade kassetterna eller referensbanden som man på den tiden var tvungen att eh, behålla och även skicka in till det så här statligt eh, ljudarkiv som hette ja. eh, och när jag satt i den här studien så brukade det ju Lennart ringa in och så ibland då, med, och, och även eh, Ar, eh, vad hette han Thomas Johansson och så va ja. men han, han, han slutade också med radio för, förut, han tröttnade ju på, på det Ja. Intresset för närråden är ganska litet nu eller hur? Jo, det är. Det är det säkert som ringer in. Ja. ja. Det har ju ett sån här i Stockholm har ju det är, ju, det är ju nästan bara utländska på, på 88 som sänder. Ja, det är ju kyrkorna, va? Och så har du kyrkorna. Ja. Och så har ju då de här trefarna som, säljer, de säljer på egna, men det är ju närrodefrevens, men det är ju har viking och likningen ja. Student, Studenten har ju mycket på 95an där Du vet, olika stora universitetet där Ja, men ja, det där är ju inte någonting som direkt engagerar en 60-åring Nu den första juli då, så har vi ju i 25 år, känner du till det? Ja, det har vi det, ja. det är ganska häftigt va, 25 år alltså Ja, det måste ha kostat en hel del pengar också att samla det där Det fanns också ett program faktiskt som hette Gjallarhornet en gång i tiden på 88 MHz Som säljde innan ST kom ut i närradion de hette också Jaller hornet faktiskt, under en period. Och jag pratade en gång här med en gubbe som är, ja han är väl 89 år idag, eller 87 år gammal. Nu ska vi se vad hette han nu igen. Han sände nämligen närradio för Framstegspartiet på 80-talet. Men vad han hette nu då? jag vad hette han för någonting då? Han, eh, han sände alltså på närradion på 80-talet helt enkelt. De hade nattsändningar och grejer där. Ja. Men häft... Nationaldemokraterna hade ju också. Ja, jag sände ju för dem också på söndagar. Men de, det bara, las ju bara ner. Jo. Ja. ja det var nog kanske inte Rickard som sände det där. Då. Ja. Har han slutat med politiken eller? Ja, det har han säkert gjort och... Eh... Men vad heter den här gubben nu igen Som är så gammal idag Fast han låter väldigt pigg Han alltså på Närradion på 1980-talet med, med nattsändningar alltså På nätterna var det ja. Från en studie på Gotlandsgatan Det var 60-talsmusik och häftiga jinglar Och Franskrigspartiet hade ju krav Till exempel som kvinnan tillbaka till spisen Och omskola lapplisarna <laughs> ja. Ja. ja Men det blev ju ingen succé För de där heller alltså. Hur går det hur går det för Sverigedemokraterna Det är men just nu så tycker jag att ja, det är lite olika bilder. Menar. De har den där konservati konservatismen som de anpassar ålaxen nu istället för att satsa på nationalismen. Jag undrar om det är en klok idé. De kallar sig alltså för socialkonservativa va? Ja, just det. Men enligt den här Mattias Karlsson som ligger bakom det här det här ideologiska då så är partiet fortfarande så att säga Nationalistiskt. Då. Nationalist, eh, nationalismen ligger i grunden så att säga Jo, jo men varför ska man byta det till socialkonservatism? Att man ska ha mm. då, eh, gå tillbaka då till eh, en sambeskattning, att lägga sig i kvinnornas eh, sexualitet och eh, ändra på abortlag och sånt. Det där tror jag inte dubbelt på. Mm. Jag tror att det är, även i Tyskland, även om jag nu har förespråkat den tyska modellen på tidigare. Eh, med att man har haft en mera familjepolitik så blir det naturligt att kvinnor utbildar sig mer och mer och då går det helt enkelt inte längre att försöka behålla den traditionella familjestrukturen det, det, är, det är nog dessvärre någonting som håller mer och mer på att ja, försvinna ja. för när kvinnor ska bli högutbildade, de blir läkare och allt vad nu ska bli sånt, då kan de inte vara hemma i sju, åtta, tio år. Så alltså, hamnade man ju så långt efter åtgiftsvecklingen. Så det går helt enkelt inte. Så jag var förresten nu enligt att snabbt försöka få tillbaka till den, mm. den här tiden. Socialkonservativt kallar han sig då. Ja. Ja, Åkesson var ganska svag med det. Ja, det jag tycker jag Jag tror nästan att han har... Jag tycker han har gjort lite en, en Han verkar inte hungrig, han verkar inte trött. Ja, det är tråkigt att höra det där. Landsbygd, satsningar på landsbygden, det är ju mycket bra. Jo, det håller jag ju med om, alltså. men man, om du lyfta, brukar du lyfta någonting på studie 1 de här programmen? Ja, lite grann ibland. Ja, ja de, har, de har ju en serie nu som handlar just om landsbygden. Men det är ju... Man har ju nästan på att ut befolkningen i stora delar av Norrland. Man tar dit massor av flyktingar. Och killarna som blir kvar, de åker i Thailand och hämtar i thailändsker. Vi har ju det här med gruvdriften till exempel och vi har ju, Garp, vi har ju besökt Garpenberg och där har man där satsat, där i Garpenberg så satsar jag i en miljard på en kraftig utbyggnad. i två gruvor som är sammanbyggda men vi kan ta till exempel Danemora gruva, där har det inte alls gått lika bra som gruvbolaget hade hoppats på så att de har ju problem där, de har inte kommit upp i full produktion ännu va. Så att det är vissa ekonomiska problem alltså i Dannemora gruva som öppnades. Jag minns ju alltså, när det kom alltså malmtåg förr i tiden som SSAB hade som gick från Dannemora ner till Oxelösund. Men det, ja. dag, nu kör man malmtåg mellan Dannemora och Halksand så får de med båtar då. Men man, man måste komma upp i full produktion som det heter. Men det är alltså gruvdriften och skogsnäringen som är viktiga för Sverige, eller hur? Jo ja, då, är det, för det är förutvecklet skog fortfarande, för om det var det för några år så var det 70 miljarder någonting liknande så det är en, en men däremot så skapar inte så mycket jobb längre, för det är ju maskiner som gör nästan allting i den här delen, om du tänker en sån här skogsmaskin idag, den ersätter ju 40 man, ja det är helt otroligt hur den skalar av alla grenar så här snabbt va? jo en minut ja. man en halv, en gran på en ja. minut, det är ja. helt otroligt alltså ja, så man räknar med att en en sån här maskin gör 40 mans jobb ja just det. det är ju bara några stycken maskiner Det sköter ju hela Sverige i, i sätt. Ja. Men jag tycker att det är märkligt Att Sverige som har varit som har LKAB, att man ska låta Stora utländska Gruvkoncerner göra sånt här Det borde väl Sverige, svenska företag Själva kunna klara ja Men det är lite konstigt också att Jakob Wallenberg sitter I statliga AB styrehuset aha jag tycker att det är... Alltså man har ju den gamla visan, staten och kapitalet tillsammans. I och man Wallenberg som med symbolen för det privatkapitalet sitter i styrelsen för det. Har du inte tänkt på alls? Nej, det hade inte jag heller tänkt på. det. Jag, jag håller på när Jag trodde först inte att det kan inte vara möjligt. Men det var tydligen. Det, ja. Jag läste att Volvo hade stora problem men det måste gälla de här lastbilarna va? Inte, inte personbilar, det var lastbilarna som hade problem nu. Att det är uppdelat på lastbilar och personbilar Men alltså Volvos lastbilar Har ju tydligen stora problem Och när det gäller U Umeå så tänkte man flytta Hela fabriken, det skulle beröra 500 personer eh, Tillverkningen Ska flytta söderut Så alltså. det, det är mycket det att förlora 500 jobb Uppe i eh, Umeå jo, det är... Men som sagt Det blir, det blir mindre och mindre det och, så, och så byter de ut befolkningen genom Att de flyttar dit massor av, av flykt Så flyktingar upp dit och så flyttar svenskarna därifrån. Jag förstår inte hur den här politiken får fortsätta. Men det är sällan man har inga Sverigedemokraterna protestera mot den här politiken. Ja, har jag satsat på landsbygden det är det ju. Ja, men tycker du att det är bra att man, att man flyttar lite en massa flyktingar? Nej, det är ju inte bra alls. Nej, det är ju käppbrätt. Jag menar, om det inte finns jobb och, och, och till, till svenskar så kan man ju inte bli människor att placera dem i... Och samma sak här i Stockholm växer nu med 40 000 människor om året. Man håller ju på att bygga igen hela, hela Stockholm. Det finns snart inga grönområden kvar eller någonting. Nej, sånt här är det ju resa åtminstone mig. Det är vansinne. Man är så att man får riva tomma lägenheter i Sverige. Jag hade ju lägenheter med peseter, där hade man ju rivet hus i Sigebo, Det hette även hade man också rivet hus. För de var ju tomma, så kostar pengar och värma jo, upp. Jo. Ja, man får riva hus. Ja, men det behöver man i alla fall inte göra här i Stockholm, utan här, men här förtätar man istället för att det så att det, så det är snart Så blir det någon sorts Los Angeles, så. det vill inte jag bo i. Jag vill bo i en... i Sverige, och inte något annat, i eh, en jävla som de håller på att göra, som till exempel när man har varit... Man vet inte om du har varit i Los Angeles någon gång. Nej. Nej en fasans alltså det, det är det är ju... Ja, är, det, är, det, är, det är liksom... Där är det ju bara är det som bilder som ligger överallt i enorma områden. Det är ju tiotals som ligger runt om Det finns liksom ingen, det finns inget riktigt centrum i visserligen. Men det är ju utspritt och Nej, det där är jag ju rädd för. Hugga, hugga. När jag bodde i Märkstad så bygger HSB ett hus på 15 våningar nu alltså. Ja, det är ju lite ändå, nu kommer vi till New York, alltså det är alla andra de städer, det var väl en stor men idag så är det ju, man tänker alla de där Japan som finns i Asien, de här jättesträderna, men jag vill inte bo i ett sånt här område, jag vill bo i där jag bor nu. Men, det är det jättebra på så visar det är både natur och vatten och nära till kusten och allting liksom. Men om man ska bygga igen allting, då ska det bygga ännu mer än det är snart att börja men, men höghus är ingenting nytt va? Vi har en gammal bok här som handlar om Stockholm med svartvita bilder. Där kan man ju se höghus på Kungsholmen som var redan på 30-talet alltså. Ja, ja, vad menar du med höghus? Höghus har ju funnits länge i Sverige. Ja, men hur många våningar är ett höghus tycker du? Ja, ja, sju, sju våningar va? Ja, jag bor ju, det här är fem våningar Alltså höghus för mig, då kommer man upp ungefär till 15 våningar lika, då börjar det liksom bli höghus Ja vi, har, vi hinner ju inte med hela telefonsamtalet här med Kant Andersson, men det är i alla fall en del av det Och det kan ju komma lite mer vi har en sändning också nästa lördag 17-18 med Gunnar på 60 minuter. Vi ska strax lämna över till Jörn Lindberg på Studio Frekventa 18-18.30. Nästa lördag den 11 maj så kommer Gunnar på 60 minuter tillbaka med det andra programmet för maj 2013. Sen blir det alltså sommaruppehåll under juni, juli, augusti, september och kommer tillbaks i oktober. Men det kommer bli så här lördagarna nu att en del program sker med FTP-filöverföring. Vi tackar Anders Hultman på Stockholms närrådförening. Och det är alltså program som överförs via datorer med FTP. Så att jag kommer att återkomma och ibland producerar jag 17-18. Och Geo Lindberg kommer ut mellan 18 till 18.30. Ibland är det så att Geo Lindberg kör 17 till 18 och jag kommer ut mellan 18 till 18.30. Och, och det kommer naturligtvis hända så ibland att jag kommer att sitta vid mikrofonen här och säga ett och annat också. Även om programserien Gunnar på 60 minuter avslutas nästa lördag och så blir det samaruppehåll. Så kommer jag ibland att prata också och lägga in olika inslag och så vidare. Och jag har nu förbättrat lite grann inspelningen här. Med högre effekter och starkare volymer på signaler och mikrofoner. Så man kan alltså öka mikrofonförstärkningen här och så vidare. Vi ska avsluta med lite kort musik här och sen kommer Jolin inbara in.